Розділ 19. Акціонери і керівництво компаній. Дивідендна політика. Починаючи з 1934 року, ми весь час закликаємо інвесторів зайняти розумнішу і енергійнішу позицію в стосунках з керівництвом. Ми просимо їх із повагою ставитись до тих керівників, які справді якісно виконують свою роботу. А ще закликаємо їх вимагати чітких, і детальних пояснень у випадках, коли результати гірші, ніж повинні бути, і добиватися покращення роботи менеджерів або заміни керівників компаній, які працюють погано. Акціонери можуть поставити питання щодо компетентності керівництва, якщо результати компанії, по-перше, незадовільні самі по собі, по-друге, гірші порівняно з результатами інших компаній у подібній ситуації, і по-третє, спричиняли низький рівень курсу акцій протягом тривалого часу. На жаль, за останні 36 років широким колем акціонерів не вдалося досягти якихось суттєвих результатів у цій сфері. Розсудливий захисник прав акціонерів, якби такий існував, сприйняв би це зауваження як докер, що він марнує час і для нього буде краще відмовитись від боротьби. Як виявилось, Наші заклики не лишилися без відповіді. Про це свідчить ситуація, що склалась навколо ворожих операцій із поглинення компаній. За іронією долі, ворожі поглинання почали припинятися невдовзі після того, як з'явилась оновлена редакція книги Грема. У 70-х і на початку 80-х ХХ століття ефективність американської індустрії впала до найнижчого рівня. Автомобілі були барахлом, а телевізори і радіоприймачі постійно виходили з ладу. Керівництво багатьох публічних корпорацій ігнорувало як поточні інтереси своїх акціонерів, так і майбутні перспективи свого власного бізнесу. Ситуація почала змінюватись у 1984 році, коли незалежний нафтовиробник Thea Boone Pickens енергійно взявся за поглинення сміттєвими облігаціями за компанії Gulf Oil, яка чинила опір. Незабаром корпоративні рейдери, озброєні сміттєвими облігаціями Дрексел Бернхам Ламберт, почали прочісувати ландшафт корпоративної Америки, змушуючи склеротичних індустріальних монстрів докладати зусиль для підвищення ефективності їхнього бізнесу. Оскільки більшість компаній, які були втягнуті в цей ворожий процес захоплення і поглинань, розорилися, решта американських компаній скинули за увагу і стали худішими, що добре, і скупішими, що часом і не дуже. У розділі 8 ішлося про те, що слабке керівництво компанією стає причиною зниження рівня ціни на її акції на фондовому ринку. Низький курс зі свого боку приваблює увагу компаній, які зацікавлені в диверсифікації свого бізнесу, а таких надзвичайно багато. Чимало таких придбань здійснювалось як за згодою чинного керівництва, так і шляхом придбання акцій на фондовому ринку через пропозиції про їх придбання, що зроблені без безвідомо керівництво компанії, за якою ведеться полювання. Ціна покупки акцій зазвичай потрапляла в діапазон, який потребує компетентного управління компанією. Таким чином інертну масу акціонерів здебільшого цілком влаштовувала ініціатива окремих чужинців, які або діяли самостійно як підприємці, або у складі окремих груп. Можна вважати загальним правилом із поодинокими винятками те, що звичайні публічні акціонери не в змозі вплинути на слабке управління компанією. Для його вдосконалення необхідні енергійні дії окремих осіб або цілих груп. У наші дні часто трапляється так, що керівництво компанії, зокрема Раду директорів, просто ставлять перед фактом, що в разі, якщо операційні результати організації і надалі будуть незадовільними, а ціна акцій на фондовому ринку, відповідно, низькою, то вона може перейти в інші руки. У результаті Рада директорів компанії починає активніше виконувати свої основні обов'язки, щоб продемонструвати, що компанія має кваліфікованих керівників. Водночас за останні роки змінилося більше президентів компанії, ніж це було раніше. Але від таких операцій виграли не всі малоприбуткові компанії. Придбання часто відбувалося після тривалого періоду неефективної роботи компанії, коли керівництво не вживало ніяких заходів для покращення ситуації, унаслідок чого розчаровані акціонери продавали свої акції за низьким курсом, а енергійні чужинці захоплювали керівні позиції. Сама думка про те, що зусилля окремих пересічних акціонерів можуть покращити роботу керівників або вплинути на їхню управлінську політику, виявилось занадто Донхікоцькою, щоб приділити їй увагу на сторінках цієї книги. Ті індивідуальні акціонери, які вміють зробити так, щоб їхня присутність на щорічних зборах акціонерів зазвичай абсолютно марне заняття, була помітною, не потребують наших порад стосовно того, які питання обговорювати з очільниками компанії. А для інших такі поради виявляться просто непотрібними. Попри це, закінчимо цей параграф закликом до акціонерів уважно вивчати будь-які матеріали, що надходять від колег-акціонерів, які хочуть покращити, очевидно, незадовільну ситуацію в управлінні компанією. Акціонери і дивідендна політика у минулому дивідендна політика часто ставала приводом для суперечок між пересічними міноритарними акціонерами і керівництвом компанії. Загалом такі акціонери були зацікавлені в більш щедрих дивідендах, тоді як керівники вважали за краще інвестувати кошти в бізнес компанії для покращення її позицій. Вони зверталися до акціонерів з проханням поступитися своїми теперішніми інтересами на користь компанії і їхньої власної майбутньої користі. Але останнім часом ставлення інвесторів до дивідендів зазнає поступових, але суттєвих змін. Сьогодні основний аргумент для виплати скромних дивідендів – це не те, що компанія просто потребує коштів а що акціонери прямо й одразу одержать користь від інвестування отриманого прибутку в прибуткове розширення бізнесу компанії. Раніше слабкою вважали компанію, яка була змушена тією чи іншою мірою використовувати прибуток для розвитку свого бізнесу, замість того, щоб виплачувати звичайні 60-75% прибутку у формі дивідендів. Майже завжди така позиція мала протилежний вплив на ринкову вартість акцій. Сьогодні досить поширена ситуація, коли сильна компанія, що перебуває на стадії розвитку, свідомо зменшує дивідендні виплати, отримавши на це схвалення інвесторів і спекулянтів. Парадокс, який описує Грем, став ще виразнішим у 1990-х роках, коли з'ясувалося, що сильніша компанія, то менше вона схильна виплачувати дивіденди, і то нижче очікування акціонерів. Коефіцієнт виплати дивідендів, тобто частка чистого прибутку, яку компанія виплачує як дивіденди, зменшилась із 60-75% за часів Грема до 35-40% станом на кінець 1990-х років. Зауважимо, що теоретично реінвестування прибутку в компаніях, які вдаються до такого притримування, цілком обґрунтоване, оскільки з часом може сприяти суттєвому зростанню прибутку. Але щодо такої позиції є і деякі контраргументи. А саме, прибуток належить акціонерам, і вони мають повне право на те, щоб їм виплачували дивіденди в розумних межах. Більшість акціонерів живуть на дивіденди. Прибуток, який акціонери отримують як дивіденди, це справжні гроші, тоді кошти, які залишились у компанії, не обов'язково в майбутньому перетворяться на реальну цінність. Ці аргументи такі насправді вагомі, що фондовий ринок зазвичай більше підтримує компанії, які виплачують щедрі дивіденди, ніж компанії, які або взагалі їх не виплачують, або ж виплачують відносно невеликі суми. Аналітичні дослідження показали, що найчастіше 1 долар виплачених дивідендів має в 4 рази більше вплив на ринкову ціну, ніж 1 долар нерозподіленого прибутку. Цей факт було підтверджено аналізом групи комунальних підприємств упродовж кількох років до 1950 року. Акції з низьким рівнем виплат, які продавались із низьким коефіцієнтом ціна акцій до прибутку Пінаї, виявились надзвичайно привабливим об'єктом придбання, оскільки рівень дивідендів за ними згодом збільшився. Із 1950 року рівень дивідендів став набагато стабільнішим для промислової галузі. За останні 20 років теорія прибуткового реінвестування зміцнила свої позиції. Що більші попередні досягнення компанії, то більш сприймати політику низьких дивідендів готові інвестори і спекулянти. Заради справедливості відзначимо – що для більшості компаній темпи зростання дивідендів чи навіть їх цілковита відсутність, здається, не має жодного впливу на курс їхніх акцій. Наприкінці 1990-х років компанії, які працювали у сфері високих технологій, особливо завзяти відстоювали позицію, згідно з якою увесь їхній прибуток має повернутися назад у бізнес. Завдяки чому акціонери матимуть змогу отримати вищі прибутки, ніж якби вони інвестували дивіденди в будь-яку іншу сферу? Неймовірно, але інвестори ніколи не ставили під сумнів справедливість принципу «Тато знає краще за всіх». І навіть не усвідомлювали, що прибуток компанії належить акціонерам, а не менеджерам. Докладніше це питання розглянуто в коментарях до цього розділу. Яскравий приклад такої ситуації – історія корпорації Texas Instruments. Ринкова вартість її звичайних акцій зросла з 5 у 1953 році до 256 за одну акцію в 1960-му, тоді як прибуток збільшився з 43 центів до 3,91 доларів цента на акцію. Причому дивідендів компанія взагалі не виплачувала. Їх було виплачено в 1962 році, але тоді прибуток знизився до 2 доларів 14 центів і ринкова ціна стрімко впала до позначки 49. Інший незвичайний приклад – Superior Oil. У 1948 році компанія заявила про свій прибуток у розмірі 35 доларів на одну акцію. Три долари виплачувалися як дивіденди, а ціна однієї акції складала 235. У 1953 році дивіденди були знижені до 1 долара, однак ціна лишалась високою і складала 660. У 1957 році вони взагалі не виплачували дивідендів, а ціна акції сягнула 2 тисяч доларів. Курс цих незвичайних акцій знизився до 795 у 1962 році, коли прибуток дорівнював 49 доларів 50 центам а виплачені дивіденди 7,5 долара. Вартість акцій компанії Superior Oil досягла піку в 1959 році і становила 2165 доларів за одну акцію, тоді як вона виплачувала дивіденди в розмірі 4 доларів. Упродовж багатьох років вартість акцій Superior була найвищою з усіх зареєстрованих на Нью-Йоркській фондовій біржі. Компанію Superior, яку контролювало сімейство КЕК із Г'юстона, у 1984 році придбала корпорація Mobil. Настрої ринку щодо акцій зростання вкрай не визначені. Суперечливі погляди можна проілюструвати на прикладі двох великих корпорацій American Telephone and Telegraph та International Business Machines акції компанії American Tell NTL. Ринок розглядав як такі, що мають хороші перспективи зростання прибутку. Це підтверджує той факт, що в 1961 році їхня ціна в 25 разів перевищувала прибуток. Однак політика компанії щодо виплати грошових дивідендів і далі ґрунтувалась на інвестиційних і спекулятивних поглядах. Натомість курс акцій активно реагував навіть на чутки про майбутнє зростання дивідендів. Водночас ринок зовсім мало уваги приділяв дивідендній політиці компанії IBM. Дивідендна дохідність її акцій склала лише 0,5% від найвищої ціни року в 1960 та 1,5% у період закриття торгів у 1970. -му. Але в обох випадках дроблення акцій були спричинені потужним впливом фондового ринку. Оцінка фондовим ринком політики виплати компанії грошових дивідендів розвивалась у такому напрямку. Якщо основний акцент ринку не роблять на факторі зростання, то акції оцінюються як дохідні. Таким чином дивідендна дохідність зберігає своє довгострокове значення як визначальний фактор в оцінці ринкової вартості акцій. З іншого боку, якщо акції можна однозначно віднести до категорії акцій зростання, то їх оцінка ринком спирається на очікувані темпи зростання прибутку, наприклад, у наступному десятилітті, а коефіцієнт виплати дивідендів у розрахунках практично не враховують. Хоч усе сказане і характеризує сьогоднішній стан справ на фондовому ринку, його не можна використовувати як чіткий орієнтир в операціях із звичайними акціями. Принаймні з більшістю з них. По-перше, багато компаній володіють акціями, які обіймають проміжне становище між акціями зростання і тими, що такими не є. Важко сказати, скільки уваги необхідно приділяти фактору зростання в таких випадках, і думка фондового ринку стосовно цього може радикально змінюватися рік у рік. По-друге, парадоксальним здається той факт, що ринок вимагає, щоб компанії із нижчими темпами зростання виплачували щедріші грошові дивіденди. І з цими компаніями вони пов'язують не надто веселі перспективи. Колись ринок уважав, що більше процвітає компанія, то на щедріші дивіденди від неї можна очікувати. Ми переконані в тому, що акціонери повинні вимагати від керівництва своєї компанії або нормальних грошових дивідендних виплат, скажімо, на рівні 2 третях від прибутку, або чітких доказів того, що реінвестований прибуток забезпечує задовільні темпи зростання прибутку в розрахунку на одну акцію EPS. Такі докази мають бути надані у випадку, якщо компанія належить до тих, що показують швидкі темпи зростання. Але в багатьох інших випадках низькі дивідендні виплати стають головною причиною того, що середній ринковий курс їх акцій нижчий за істинну вартість. У такому разі акціонери мають цілковите право докладно вивчити стан справ компанії і, можливо, заявити про своє незадоволення. Політику низьких виплат дивідендів часто практикують компанії зі слабким фінансовим становищем у зв'язку з чим, щоб виплатити борг і підтримати колишній рівень оборотного капіталу, їй потрібен увесь або більша частина прибутку, а також амортизаційні відрахування. У таких випадках акціонерам нічого сказати, окрім як покритикувати керівництво компанії за те, що довело її до такого плачевного стану. Проте іноді низький рівень виплати дивідендів малорентабельними компаніями можна пояснити їхнім наміром розширити свій бізнес. Нам здається, що така політика за своєю природою нелогічна і потребує повного роз'яснення і переконливого обґрунтування для того, щоб її сприйняли акціонери. Беручи до уваги минулі результати, акціонери не повинні апріорі вірити в те, що виграють від розширення бізнесу за рахунок їхніх коштів якщо компанія і надалі показуватиме слабкі результати і управлятимуть нею колишні керівники. Дивіденди у формі акцій і дроблення акцій Важливо, щоб інвестор відчував різницю між дивідендами у формі акцій, так званими справжніми, і дробленням акцій. Останнє передбачає зміну в структурі звичайних акцій. Зазвичай, замість однієї старої акції в обіг випускають дві або три нові. Емісія нових акцій ніяким чином не пов'язана з реінвестуванням отриманого в минулому прибутку. Її мета полягає у встановленні нижчої ринкової вартості однієї акції. Вважається, що нижчий ціновий рівень зручніший для старих і нових акціонерів. Дроблення акції може відбуватися за рахунок такої операції, яку технічно називають виплатою дивідендів у формі акцій. У такому разі нерозподілений прибуток переказують на рахунок акціонерного капіталу, або ж відбувається проста зміна номіналу без зміни стану рахунку акціонерного капіталу в балансі компанії. Сьогодні майже всі операції зроблення акції здійснюють за рахунок зміни їхнього номіналу. Коли відбувається дроблення 2 до 1, одна акція стає двома, номінал кожної з яких удвічі менший від номіналу початкової акції. У разі дроблення 3 до 1, одна акція ділиться на 3, номінал кожної з яких дорівнює одній, третій – номіналу початкової акції тощо. Лише в надзвичайних випадках буває так, що дроблення відбувається за рахунок перекидання надлишкового прибутку на рахунок акціонерного капіталу, як це було за часів Грема. Під справжніми дивідендами у формі акцій ми розуміємо такі дивіденди, які виплачують акціонерам як матеріальне підтвердження конкретного прибутку, реінвестованого в бізнес на короткий термін у нещодавному минулому, не більше ніж за два останні роки. Сьогодні стає стандартною практикою оцінювати дивіденди у формі акцій за приблизною ціною в час оголошення і переказувати певну суму прибутку на рахунок акціонерного капіталу. Таким чином, розмір дивідендів у формі акцій відносно невеликий, здебільшого не перевищує 5%. По суті, виплата дивідендів у формі акцій дає такий самий результат, якби акціонери отримали дивіденди в грошовій формі, а потім купили на них додаткові акції. Усе-таки пряма виплата дивідендів у формі акцій дає важливу податкову перевагу перед поєднанням виплати грошових дивідендів з правом на підписку акцій, що є майже стандартною практикою на комунальних підприємствах. Нью-Йоркська фондова біржа встановила правила, згідно з якими була визначена межа між дробленням акцій і виплатою дивідендів у формі акцій, яка становить 25%. Ці 25% чи більше операцій із дроблення акцій не обов'язково мають супроводжуватись перекиданням коштів із рахунку нерозподіленого прибутку на рахунок акціонерного капіталу тощо. Правило 703. Нью-Йоркської фондової біржі регулює дроблення акцій і виплату дивідендів у формі акцій. Нью-Йоркська фондова біржа нині встановлює межу вище 20% і нижче 100% як критерій часткового дроблення акцій. На відміну від часів Грема, ці дивіденди у формі акцій можуть сьогодні активувати дані бухгалтерської звітності Нью-Йоркської фондової біржі про те, що сума дивідендів капіталізується із нерозподіленого прибутку. Проте деякі компанії, особливо банки, все ще дотримуються старої практики оголошення виплати дивідендів у формі акцій у довільному розмірі, наприклад, 10%, які не пов'язують із минулими прибутками. І такі приклади створюють небажаний безлад у фінансовому світі. Ми вже давно виступаємо на захист послідовної і чітко окресленої політики щодо виплати грошових дивідендів і дивідендів у формі акцій. Відповідно до цієї політики дивіденди у формі акцій уплачуються періодично для капіталізації всього або частини прибутку, реінвестованого в бізнес. Таку політику виплати дивідендів у формі акцій, що покриває 100% реінвестованого прибутку, проводять компанії Purex, Government Employees Insurance, а можливо й деякі інші. Такої політики, яка була незвичною ще за часів Грема, сьогодні дотримується дуже рідко. У 1936 році і потім у 1950 році приблизно з половиною усіх акцій Нью-Йоркської фондової біржі виплачувалися так звані спеціальні дивіденди. Але в 1970 році кількість таких акцій скоротилась до менше 10%, а в 1990-х роках – до 5%. Докладніше про спеціальні дивіденди можна прочитати в Харі Ді Анджело, Лінда Ді Анджело, and Douglas J Skinner Special Dividends and the Evolution of Dividend Signaling Journal of Financial Economics Volume No September 2000, Pages 309, Найбільш правдоподібне пояснення такого спаду полягає в тому, що корпоративним менеджерам уже набридло, що акціонери можуть інтерпретувати особливі дивіденди як сигнал про ймовірне майбутнє зниження прибутку компанії. Більшість аналітиків не дуже схвально ставиться до виплати дивідендів у формі акцій. Вони наполягають на тому, що такі дивіденди це не що інше, як аркуш паперу, який не дає акціонерам ніяких прав і призводить до непотрібних витрат і незручностей. Група Відповців, які критикували практику виплати дивідендів, очолили Мертон Міллер і Франко Модільяні, які отримали Нобелівську премію з економіки, зокрема й за статтю «Dividend Policy, Growth and Evaluation of Shares» 1961 рік. Вони обґрунтували гіпотезу про те, що розмір дивідендів по суті не має значення, бо інвесторові байдуже якої форми не буває його інвестиція – чи від дивідендів і зростання курсу акцій, чи лише завдяки тільки зростанню курсу акції, оскільки загальна дохідність буде однаковою в обох випадках. Однак ми вважаємо такий підхід занадто теоретизованим, адже він не враховує практичної і психологічної сутності інвестування. Справді, дивіденди, які періодично виплачуються у формі акцій у розмірі, наприклад, 5%, змінюють лише форму інвестицій акціонерам. У нього 105 акцій замість 100, але і в першому, і в другому випадку частка капіталу компанії залишається незмінною. Проте форма виплати дивідендів має для акціонера практичну цінність. Якщо він схоче перетворити на гроші свою частку в реінвестованому прибутку, то може зробити це, продавши новий сертифікат акції, замість того, щоб розривати свій попередній. Він може розраховувати на отримання такого самого рівня дивідендної дохідності за 105 акціями, як і раніше було з його 100 акціями. 5-відсотковий рівень грошових дивідендів без урахування виплати останніх у формі акцій не відповідатиме його очікуванням. Аргументи Грема втратили свою силу, і сучасні інвестори цілком можуть пропустити цей абзац. Акціонерам більше немає потреби розривати свій сертифікат на право володіння акціями, адже практично всі акції сьогодні випускають в електронній, а не паперовій формі. І коли Грем говорить про те, що 5-відсотковий приріст зі 100 акцій менш імовірний, ніж постійні дивіденди за 105 акціями, то незрозуміло, у який спосіб можна визначити таку ймовірність. Переваги політики періодичної виплати дивідендів у формі акцій цілком очевидні, на відміну від звичайної практики комунальних підприємств, які виплачують щедрі грошові дивіденди, а потім значний їх відсоток повертається назад у компанію як оплата за знову випущені акції, які акціонери купують, використовуючи права підписки на них. Права-підписки, які часто називають просто правами, тепер використовують не так часто, як за часів Грема. Вони дають акціонерові право купувати нові акції, інколи з дисконтом порівняно з їхньою ринковою ціною. Акціонер, який не використає своїх прав, зрештою володітиме меншою часткою в акціонерному капіталі компанії. Утож, як і в багатьох інших випадках, які пов'язані зі словом «права», тут часто неявний деякий примус – Нині права переважно використовують у закритих інвестиційних фондах, страхових чи інших холдингових компаніях. Як ми вже зазначали, акціонери опиняться в такій самій ситуації, якщо отримують дивіденди у формі акцій замість популярного поєднання грошових дивідендів із подальшою підпискою на акції, за винятком того, що за ними скасовано податок на прибуток, який виплачується з грошових дивідендів. Акціонери, які хочуть отримати щорічний максимальний грошовий дохід без додаткових акцій, можуть зробити це шляхом простого продажу отриманих акцій, так само як вони продають свої права на підписку нових акцій. Акціонери можуть заощадити значну суму прибуткового податку, якщо замінять дивіденди у формі акцій на сучасні грошові дивіденди в поєднанні з правом на підписку. Ми наполягаємо на тому, щоб таку зміну застосовували комунальні підприємства, навіть якщо цей знизить податкові надходження до казначейства США. Адже ми впевнені, що абсолютно неприпустимо вдруге обкладати податком на прибуток, якого акціонери насправді не отримували, бо гроші повертаються назад до компанії за рахунок продажу нових акцій. Адміністрація президента Джорджа Буша на початку 2003 року вжила заходів, щоб розв'язати питання подвійного оподаткування корпоративних дивідендів. Хоча ще надто рано говорити про те, наскільки корисними можуть насправді виявитись закони, які ухвалюють у цій сфері. Доцільніше було б виключити дивіденні платежі корпорації із суми, яка підлягає оподаткуванню податком на прибуток. Але це не перебуває поза межами запропонованого законодавства. Успішні в бізнесі корпорації постійно модернізують свої потужності, свою продукцію, систему бухгалтерського обліку, програми підготовки управлінського персоналу, стосунки між працівниками. Уже час подумати і про модернізацію методів проведення основних фінансових операцій, не останнє місце серед яких належить дивідендній політиці.